imos falar a continuación en caixón desastre dunha campaña posta en marcha polo Sindicato Labrego Galego que ten como a fin último pois pedir a derogación da Lei de Augas de Galicia. Esta campaña iniciouse en Reis, porque, bueno, pois porque nunha das parroquias en deste concello procede pois unha das primeiras denuncias das que tivo constancia o Sindicato Labrego Galego a respecto de que se estaban cobrando o canon da auga as traídas veciñais e os pozos do rural. É dicir, veciños que tiveron que custear digamos, este servizo polos seus propios medios e agora a Administración, ainda por riva, xes cobra por el. Bueno, pois eh, o Sindicato Labrego Galego vende denunciar esta situación e vende facer un chamamento, pois, eh, digamos, para pedirle a xente que non eh, faga, digamos, fronte a estes eh, pagos que non lle deberían estar sendo pasados. Temos outro lado o teléfono a Secretaria Xeral do Sindicato Carme Freire. Que tal? Moi bo día. Ola, bo bueno, a verdade é que eh, parece un pouco surrealista, non, Carme? Xente que tivo que custear pois eh, atraída da auga porque a administración pois non lle facilitou e eh, que agora lle estean cobrando aínda por riba, non, por ese sí. servizo. Sí, que pretendan cobrallle ademais polo polo suministro Eh, por abastecimento, vamos, que en ningún momento llederon desde a propia administración ¿no? de todos os xeitos para nós, dicémoslo, nos unió ano pasado cando saliu a lei, xeramos a que la campaña e a manifestación e sí. todo isto Para nós, aquí que está en xogo, eh, xa non é solo o cobrar, no caso do rural, non? que ademais é xa bueno, absolutamente disparatado non? polo suministro en sí, sino que para nós, aquí o que está en xogo é cobrarnos e facer negocio, ademais, e pois, se quereles conto porquê, eh, con un elemento básico para a vida que é a auga. E iso va nolo, ou na lei pretende cobrárnolo, tanta a xente que vive no rural, ainda que non nos puxera ningún duro para suministrar auga nas nosas casas, como a xente que vive nas vilas e nas cidades que a maiores do que está pagando no día de hoxe, que é precisamente polo abastecemento, é dicir, polo esas obras que nos temos que facer nos rurales se quisemos ter agua nas nosas casas, bueno, pois pues, o que día de hoxe cobran polo abastecemento, a depuración, a subministración nas vilas e nas cidades, veráse tamén incrementado polo elemento líquido en sí, é dicir, pola auga en sí, que é o que bueno, pues é o que, é do que se trata eh, na, na lei de augas de Galicia e establece o canon para todo o mundo. Establece un defeito por persona, por persona, e, portanto, por vivir, independentemente de que indes suministre ministro, independentemente de se si xa está pagando ou non está pagando, ou se si tuvo que facer obras propias, ou asfixo a administración local ou a que fora. Uh -huh. Então, para nós, o esencial é que o que non se pode permitir e o que non estamos dispostos baixo ningún concepto, creo que nem desde o rural, nem nin desde ninguna parte da sociedade vivamos onde vivamos, é a permitir que coa auga, é dicir, con ese elemento que é básico para vivirmos, eh, eh, se faga un negocio por lo tanto, se cobre, e, ademais, se cobre para unha empresa que é augas de Galicia. Ni siquera un imposto, e, eh? ainda que for un imposto, tampouco estaríamos de acordo, pero, eh, ni siquera un imposto. É eh, un dinheiro que vai a parar a unha empresa que é augas de Galicia E que, ademais, agora, hai, nada, e na non dúas semanas, xa publicado no Diario Oficial de Galicia precisamente cales son as súas normas de funcionamento e nos que queda expresamente redactado no Diario Oficial de Galicia. Insisto que a de Galicia pode, pode formar parte ou constituir sociedades mercantiles, Por lo tanto, pode formar parte ou constituir eh, empresas puras e duras que ganen e que, lóxicamente, si, si teñen o, o mecanismo para cobrarnos, van a cobrarnos a auga, van a cobrarnos por vivir, van a cobrarnos por beber, e van a cobrarnos, bueno, pues, eh, suponemos que xa... Sea postos esta tesitura, pouco e faltará tamén por respirar, non? entonces é o que non pode ser. Que haxa unha empresa ou un grupo de empresas ou unha sociedade mercantil do tipo que seña e constituía que na constituía que faga negocio de pois eso, non? de algo que é básico para poder vivir eh, as personas e os animais e planeta, vamos, en conjunto. Non? Eso é o que é inadmisible. E aí, desde logo, é donde pensamos que, bueno, é que temos que levantarnos como país para tumbar esta lei e para que se fagan leis que garanticen a salubridade e que garanticen Y, pues, a protección non da auga para que non se contamine, para que non se faga con ela, pero sobre todo que garantice tamén que non se fai un negocio dela. ¿no? Uh -huh. Por certo, eh, Carme, falábamos des, destes casos detectados en Roix, pero imagino que eh, non será o único concello afectado, non? Mira, o primeiro, neste concello foi o primeiro caso que nós tivemos noticia, que nos tivemos sí. constancia, é dicir, que temos por escrito, ademais, eh en ese documentos que vos enviamos a todos os medios de comunicación, eh, bueno, pois pues, temos por escrito efectivamente que é un canon o que se cobra, non? Entón, é o primeiro caso que nos conhecemos, Que ocurre Que lógicamente, sabendo como sabíamos que se fixeron unha lei a finais do ano 2010, se aprobaron esa leis do Goberno Galego, de si despois no ano 2000, a primeiro 2011, cando estivemos facendo a campaña de información sobre o que iba a ser esa lei, se empeñaron tanto eh, eh, un pouco antes xe os transelecidos municipais o propio conselleiro eh, Hernández en decir que mentre xe fora conselleiro nos iba a aplicar a lei bueno, eso xe é de risa decir, eh, é tratar, querer, querer tratarnos de parvos e de parvas non? a todo o mundo Porque, bueno, decir, ninguén, ninguén pode crerse que un conselleiro diga que non vai aplicar unha lei que acaba de facer. Sí, sí. Entón, sabíamos perfectamente para que se facía esta lei, sabíamos tamén que tiñan que pasar as municipais, e que, polo tanto, bueno, pues, en, eso, en eso mentras tanto, bueno, pues, a ver se a xente se tranquilizaba, non? porque se empezaba a levantarse a primeiros do ano pasado, non? cando soubemos da lei e cando, bueno, cando vimos o que nos viña enriba. Non? Entón, este é o primeiro caso que conocemos, non quero decir que non haxe outros, tamén por eso empezamos esta campaña, es decir, para que todo mundo que teña ou que reciba alguna carta de aguas de Galicia ou de algún consello algo, ou que miren os recibos ¿no? para ver se si efectivamente se están cobrando e polo elemento líquido en sí, digo, polos metros cúbicos de agua en sí que beben o que consumen ¿no? para para vida doméstica, e, e por tanto bueno pois eh, do que se trate de que todo o mundo los primeiros sepamos, non? Eh, sabemos deste exemplo, pero supoñemos sí. que pode haber máis, ainda que tamén sabemos que non van a empezar a aplicalo de xeito masivo, porque só notaría notaríase moito e porque todo o mundo se rebotaría, non? E empezaría, bueno, pois pues, a lo empezaría en ater problemas serios, non? Entón, a noso que nos escoitamos é que o que pretenden con este e la implantando, pouco a pouco, que non nos enteremos é que logo, bueno, a medida que se vai estando implantada é que uns pagan os outros tamén van a ir pagando, non? Entón, nos parece que é fundamental que a xente sepa que é o que se nos vai enriba e que, por tanto, tome decisións de que si efectivamente estamos dispostos e dispostos a parar isto ou non, non? É dicir, que a única solución, Carme pasaría pola retirada desa lei, non? A única solución, do nosso punto de vista, é que se derogue esta lei e que se faga é, unha lei que man, que, antes, que protexa a auga, que protexa efectivamente non a salubridade da auga e, e, a, bueno, e, que, e, que, e, e a depuración e, bueno, e, e garantice non, unha xestión pública de ese recurso, ¿no? Nós con iso non temos eh, absolutamente nada en contra, non, todo ao contrario. Agora, nos parece que xa li como se tixo, está feita co ánimo de recaudar e co ánimo de recaudar é mais para facer negocio, puro e duro, non? Entón, bueno, nos parece que iso é de todas sin as e que aí a cidadanía ademais ten temos un punto independentemente eh, de quen de organización que señamos, a sí. persoa que señamos, incluso de aquén eh non? No, no, no bueno, nas diferentes eleccións. Eu creo que aí temos un punto importantísimo no que a cidadanía estamos de acordo, ¿no? E bueno, e os seguimos a intentar. Esta campaña, eh Carme, non sei se si visitaredes outros eh, concellos para dar a, a coñecer o que está a acontecer ou como se vai desenvolver e sí, por todos os concellos de Galicia non son que nos comprometimos e contactar con todas as organizacións, con toda a ciudadanía de todos os concellos de Galicia para daqui a, bueno, pues un, un tempiño, pues volveremonos a xuntar e veremos se si efectivamente planteamos unha acción ciudadana, contundente, masiva Para, para, para, para conseguir que se derrogue esta lei ¿no? eso é no que quedamos comprometidos eh, comprometidas en o Sindicato Labrego-Galego este último día bueno, este día que que foi a primeira asamblea ciudadana ¿no? mm. que fixemos na comarca dos Arros Bueno, pois pues estaremos eh, moi pendentes dos pasos que se vayan dando Carmen Freire, secretaria de Seraldo, Sindicato Labrego-Galego Moitas grazas por atender a chamada de Radio Obradoiro Pois pues gracias a vos tamén por, por divulgalo, vale? Para mm. non ser moi importante Un saludo e moi bo día Dele. Xa logo